Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfei Ancsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, ami üzenőfüzetként is működik, és ennyi. Cintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Jó napot? Ez a jó napot, magyarok, ez honnan lett? Anyámból, hát honnan. De mit ez, tudom én? Mi tudom, mondom? Tudom, mondd, de... de ez ez, ez 980-valahányban, kis egy táborba, mondtam először. És akkor megvilágosodtál? Nem, biztos lehet, hogy tök, tök sötét voltam ezt most így, utólag nem tudom republikálni. Kezdtek, vagy kezdjék? Hát ki mit hozott? Hát én elhoztam a félelmet, meg a szorongásomat, meg mindent, ami uh, szombat reggel, utolért tíz órakor. Maszlát, ráadásul... ráadásul Tényleg úgy jártam, hogy néhány újságéről, ott volt a Birka Főző Fesztiválon, és felhívtak Izraelből. Egy ismerősöm, nekem van néhány. Egy katona is, aki e, meg a család épp volt e, nem messze innen, a várostól, mert szoktak ott lenni, és hogy üzelem a családnak, hogy háború van. Hát én mentem, össze magam. a Hírfolyamon folyamon, meg itt hogy van -e már híre. Akkor még nem volt, de hát aztán másfél óra múlva már volt. A, a, ő egy ezredes volt, akit egyébként ö, védte a határt, és estére főbe is lőtték. Úgyhogy ez van benne mit hordozol magadban, mint félelmet? Hát, hogy ez csak a kezdet. Tehát uh, <kül> elég nehéz konszolidálni egy olyan helyzetet, ahol az egyik fél egyértelműen arra van szervezve, arra csinálta meg önmagát, hogy a másikat bármi áron elpusztítsa. Én most azt nem látom, hogy milyen eszközei volnának a uh, ha úgy tetszik a nyugatnak, maradjunk a nyugatnál kifejezésnél, arra, hogy a ilyen helyzetet konszolidáljon. Egyrészt ugye úgy kéne megnyerni egy háborút, hogy ne legyenek civil áldozatok. Aztán ugye most nézem éppen, meg lehet követni a gázai kórház történetét, ahol valamely egészen elképesztő módon, noha ismerik az izraeli katonai eljárás módot már nagyon-nagyon régen, széles a világban, hogy nem levöldöznek szét kórházakat. Ehhez képest én a magyar sajtóban is olvasok olyat, hogy az a tény, hogy izraelnek vannak bizonyítékai arra, hogy nem ő lőtt, ez nem jelent semmit. És ez tehát itt van még ráadásul egy olyan elképesztő mély, sádfogó uh, antiszemita közeg, uh, aminek mindenféle ilyen varászszavakkal el van fedve, Végülis egy történelmi uh, dolog. Nem tudom, hogy lehet kezelni. Ekköltben teljesen nyilvánvaló, talán egy Kínát leszámítva, hogy uh, ebben a globalizált Egyre jobban globalizálódó világban, hiszen Krisztus megfeszítése óta a világ globálisá válik, egyre jobban, erről szól a történet. Ebben vannak, akik azzal a helyzettel nem tudnak megbékélni, ki egyedül és a kulturálisra például az, olaszok, például az oroszok. De a Krisztus megfeszítése. A globalitásról beszél, tehát a glo Azért, mert a keresztény egyház az az első igazán nagy globális vallás szándékai szerint. De hát most ebben nem menjünk, de végül is igen, mert szól a történet, hogy mindenki lehet keresztény, pont, mindegy. Ez Görög. Jó. Jó, jó, befejezem egy pillanat, csak ezt az orosz dolgot jó, még jó, jó. alá. Jó, és hát teljesen nyilvánvaló, hogy a, a nyugattal kapcsolatban azért zajlik egy elég erős keverés, hát azért megfeledkezik róla szinte mindenki, hogy az elmúlt hónapokban, másfél évben a Hamas rendszeresen, majdnem olyan sokszor járt a Hamas vezetéssel. Moszkvában legutóbb, ugye azt márciusban, mint szia Péter. Ugye nem gondolja senki komolyan, hogy amikor a labróból tárgyalt a Hamas vezetése mondjuk márciusban, akkor a cserebogarak halhatnosságáról beszélgettek. Úgyhogy a no, baj. Mit azt mondani? Hát csak az, hogy a globális világ, a volt a Krisztus előtt is, tehát a római birodalom az kicsit korábban volt, és az is elég nagy volt és a törekvés mindig benne volt, de mindegy, én Izrael ügyben, én is gondoltam, hogy erről beszéljünk két szempontból, egyrészt én jövő szombaton utaztam volna tíz napra Izraelbe, ez most buktam, tehát ez azt hiszem a legjelentételenebb, én nagyon sokat jártam Izraelbe hosszú évekig, minden évben kétszer-háromszor, egyszer találkoztam az életben valamikor nagyon régen. Nekem is élnek ott ilyen rokonféléim, meg sok barátom, és most gondoltam, hogy elviszem a, a legkisebb nagy gyereket is, hogy megmutassam uh -huh. nekik, másfél évesen Kim volt, de hát most 15, hogy most már megérti, hogy mi az, hogy a történelme járni. Igen. És ezt előkészítettem, megbeszéltem, és engem is fölhívott telefonon egy rokon, hogy hát most hívják be éppen a három gyerekét, és talán most akkor, ha lehet. Jó, akkor hát kérdezek tőletek valami egyszerű dolgot, mert ugye... A mi beszélgetésünk egy beszélgetés. Abból adódóan, ahogy beszélgetünk, könnyebben besorolható a kommentár műsorok közé, mint a hír műsorok közé, mert a csinalan külpolitikai újságírónak nem tekinthető. És én nekem a kommentár műsorokkal kapcsolatban. Egyre növekvő problémáim vannak, elsősorban abból adódóan, hogy a benne résztvevők messze túlhelyezkednek azon, hogy kommentáljanak, hanem belehelyezkednek a szakértő szerepébe is, miközben kiderül, hogy ezzel a tudással nem rendelkeznek. Teljesen véletlenül derült ki számomra, hogy a nagynéném, anyám huga, Izraelben volt ekkor. Majd lehet, hogy újabb részletekkel állok elő, ezt még eldöntő menet közben. Ennek egy érési folyamata van, ha kíváncsiak vagytok rá, azt is elmondom, de ez az én földszintes szintem. Azt kérdezem tőletek, Magyarországnak, mint az államnak van-e olyan kötelezettsége, hogy kihozza? Egy háborús konfliktusba kellő országból az állampolgárát? Induljunk innen. Hát, ugye, nézz, én szerintem ugye itt nem kimentésről van szó, mert ugye megint ez a szokásos magyar kormányzati törekvés, a hősként ábrázolt. Akkor mi? A, a, hát ugye mag, ahol a Tel Avivban, a repülőtéren nem volt hadi esemény oda ment egyébként szerintem helyesen, a egyébként egész másra használt, általában úrizálásra és kormányzati ügyekre használt katonai nem. luxus repülőgép és hazahozott De embereket. Szerintem ez rendben van. Ez nem én... mert ez egészen így volt. Én egy egészen egyszerű kérdést tettem föl, és nem erre válaszolsz. Én azt kérdeztem, van-e az államnak ilyen kötelesség? Azt gondolom, hogy van. Van, csak most azon hogy te Miről beszéltél el előtte? Mi az, hogy szakértő? Tehát most tényleg, ennek az ügynek milyen, milyen szakértője van? Hívd majd elég szívesen talán megmondja a jövőt. Mi az, hogy szakértő? Hát akik a közel kelettel foglalkoznak, Tehát akik ezzel... Pingjuk ő, nincs így... semmiről. Tessék? Fogalmuk nincs, nekik sincs semmiről. Hát hogyha lett volna fogalmuk, meg mondjuk itt a szakértők valamilyen szinten eszkalálhatták volna... Öh, vagy szóba hozták volna, de se írva se, hogy semmilyen módon nem haladtam olyasmit, hogy végül is egyébként ami kialakult Gázába, az nagy valószínűséggel, jó, hát erre persze a zsidó állam se volt felkészülve, úgy tűnik legalábbis valami teljes abszurd fejlemény okán, az évek óta szisztematikusan épült ki hogy más nem mondjak, ugye ez az egy reális dilemma. Hát szarok kér... Egyébként nem mindenki akart tudna hazajönni, hagyjuk már ezt az egész habverést, ahogy csinálták a kisgrófó meg a szíjjártól. Én, én, én a nagynéném kapcsolatban olyan kérdést tettem fel, aminek nincs kö... Itthon van kom... már nagynénén? Itthon van, de, Na. de semmi közel nincs a kisgrófóhoz. De onnan kezdődött a történet. De kérdésem, hogy volt tört egy őrült nagy hisztéria, hogy ott maradtunk a bengurió repülőtéren, szomjan ami önmagában hazugságot. Ami nem lehet étlen maradni. elkezdtem tanulni, akkor azért volt arra való törekvés, hogy az ember a beszélgető partnereit időnként megpróbálta rávenni arra, hogy arra a kérdésre válaszoljanak, amit <gül> Jó, van. neki, különös tekintettel arra, hogy a beszélgető, aki készítette hivatásból a műsort, úgy tűnt, hogy van elképzelése a műsorról. Amire a csintalan utal, az arra mutat, hogy vannak a kommentárműsorok, ahol mindenki mondja a Egyáltalán nem nagyon figyel egyik a másikra, és valójában akik nézik, azok valakinek valamelyik szereplővel azonosítják magukat, de én, aki azt gondolom, hogy lehetne egy kvázi vezetett beszélgetést csinálni, mondván, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor az ember a New York kávéházban ül, egyre inkább elveszetten ül, és most például a csintalan teljes testartása és kifejezése azt mutatja, hogy mit papolok én itt. Mit hokmecolok? Jó, de most megválaszoltuk mind a kettő, hogy van ilyen kötelezettség. Tehát akkor mehetünk tovább. Mert van. Szerintem vannak itt fontos kérdések, pénzért vagy, amikért... in, pénzért vagy ingyen kell, hogy tegyem? Te mindjárt. Mindjen. Hát nem ingyen történt, a, ami a nagynénémet illeti, arról nem beszélve, hogy az ő elmesélése szerint olyan feltételekhez szapták az ő kihozatalukat, amit evakuációnak neveztek egyébként, amihez én hozzászagolni se tudtam. Innen ez már egy hazugság, tehát ugye ez nem a evakuláció az. Akkor lett volna, hogyha ott van háborút, ez nem igaz. Tehát ilyen értelemben... De evakulációnak nevezték. Igen, persze, mert ez egy hogyha, egy reklám eszközként használják azoknak az embereknek a nyomorúságát, akik ott tényleg haza akartak jönni félelmükben, tényleg, hogy mondjam, rémületes volt és rémületes ez az egész. Egyébként nem csak a zsidó állam, az ember zsidósága szempontjából, hanem Gondoljatok ebbe bele, és nyilván mind a ketten belegondoltatok, hogy mit jelenthet ez ott Gázában, ez az egész történet. Hogy ö, mit jelent ott, ott, ott lakik 2,2 millió ember egy fél félbudapestnyi helyen, a, a, ahol a annak a, a félbudáfesnyi helynek a kétharmada romokba hever, ezerek haltak már meg, és nem a kórház itt az érdekes, bár ugye ennek van egy szimbolikus jelentősége, hanem egy megoldhatatlan problémával állunk szembe. Tehát amit ezek a terroristák létrehoztak, annak nincsen megoldása. Mert csak, illetve csak rossz megoldása van. Mert ugye ők maguk előtt tolják a, ezt a civil lakosságot, ők a föld alatt akár túl is élhetik ezt a dolgot, mert ugye, ott, oda, oda nem robbannak azok, aminek, amik az ott robban, azok robban vannak, és egyszerűen nincs megoldás, nincs hova enekülés. Ez egy borzalmas dolog, és nagyon nehéz róla beszélni. Én valamit a Facebook neki borzalomban egyre ritkábban szoktam oda beírogatni, de írtam erről, hogy, hogy hol vannak a határok, hogy, hogy van-e határ, és hol van az a határ, amit, ami, amire felhatalmazhatja magát az izraeli hadsereg, az izraeli nép egy ilyen helyzetben, és hol, hol vannak ennek a határai, amit én ott kaptam, közvetlen baráti körömből is, ö, ö, ö, ö, a az elképesztő volt számomra riasztó, ijesztő. az szólt ez neked? Hát arról szó, hogy nem lehet, meg, annyira az indulatok vezérelnek mindenkit mindenben. Tehát nem, és, és itt tényleg egy nagyon kiélezett helyzet van, és én vitatkoztam nem, a, nem ott azon a felületen, hanem egyébként személyesen ö, ö, messengeren közben olyan emberrel, akinek a három fia vanult be, és közvetlen környezetében öten haltak meg az, az elmúlt két hétben, tehát nem hogy, és az ő sérelmeit, az érzelmeit értem, de mégiscsak csak kell tennem magamnak azt a kérdést, de hol vannak a határok, meddig lehet elmenni. É, és ugye joggal mondja valaki, hát hogyha ezt gondolták volna a második világháborúban a Dresdát földig rombolók, akkor mi lenne most, hogyha ezen gondok biztos gondolkodtak. Tehát azt gondolom, hogy volt emberek, akik küldtek egy asztalnál, és gondolkodtak azon, most akkor mi van, és ugye ugyanez, hogy Hiroshima Nagasaki történet. De ezekről kell beszélnünk, tehát nem úszhatjuk meg ezt a dolgot, kell ezekről beszélnünk, és a felelősség szerencsémre nem az enyém, de az, hogy nekem is kell ezen gondolkodnom, abban bizonyos vagyok, és iszonyatosan szorít ez a kérdés, hogy akkor ténylegesen mit lehet Én nem látok ilyen világvéget, tehát nem, nem ez nincs, semmi Sándor Bennetben, hogy vége a világnak. Szerintem egyszer erősebb ez a nyugati világ, koncentráltabb, jobban működő, annál, mint hogy ez a világ végét jelentené, de hogy ez, hogy egyszerre több helyen vannak nagyon súlyos konfliktusok, nem beszélünk már egyáltalán szerencsétlen az ukránokról, ugye se tudjuk, mi történik. Nem gondoltam őket levenni. A. Nem, te, nem, mi nem beszélünk, a világ nem beszél. Aha. Tehát a ö, elsodorta a történet azt a konfliktust. Nincs Aha. róla szó. Még visszatérve arra, amit kérdezte egyébként annál is inkább ingyen, mert ő gondolom, amikor kiment, akkor megváltotta a repülőjét vissza fel. Igen. Tehát egy légitársaságnak közöttetett. Igen. De ha már ott volt... De még... nem az államnak fizetett. Okay. Na jó, de azt akartam megkérdezni, mert a János azt mondta, és azért egy, szányúvá egy percet, hogy, hogy valami extrém dolgokat hallottál arról, hogy hogy jutott fel a gépre. Igen. Hát illetve nem gépre, hajóra. Hát akkor hajóra. Hát mert de hogy hajó lett, és utána lett gép. Ezt a Cipruson keresztül vitték. Ott. Mi az extrém? Hát te nem a mesének beszélnek Mi az, az, ami egyébként engem... szóba, hát szóba hoztad? Igen, Igen, de azt is megmondom nektek, hogy mi az, ami egyébként e tekintetben engem feszélyez. Ugye egyrészt menet közben tudtam, meg kaptam egy teljesen értelmetlen Messenger üzenetet a nagynénémtől, aki egy idős nő, de. Az ő szellemi állapota és az, a kora azok korában egyáltalán nem korreláltak, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, az élettársától is kaptam egy üzenetet, akivel én egyébként közvetlen kapcsolatban nem voltam, tehát az első a döbbenet volt, hogy van ez a hír, és akkor kiderül, hogy van egy személyes érintettség a nagynénénből van. nekem olyan nagyon sok élő rokonom nincs, halott rokonom annál több van. És az első dolgom az volt, hogy egy külügyminisztériumi kapcsolatomat fölhívtam, abból adódóan, hogy tudnak-e neki segíteni. Én ilyenkor általában is szoktam hárítani, eleget teszek annak, ami úgy érzem, hogy nekem dolgom, de ha én nem tudok abban közvetlenül segíteni, nem tudom a hátamon kihoz nézve ebből, akkor, hogyha lehetséges, akkor mindjárt keresek valakit, akit nagy nehezen megtaláltam nem mondott semmi konkrétumot, meghagytam a telefonszámot, és ezzel párhuzamosan e, kerestem azt a Dizsokét, aki ott volt, és aki onnan az utolsó Milye. napban menekült el, aki mindenkivel szóba állt, és senkinek se nyilatkozott. Őtótantrásra hívják. És akkor értem neki én is, hogy majd akkor én leszek az, aki elnyerem az ő bizalmát, és írt hosszan, hogy ő milyen odaadó híven volt a Kalipszorádu idején, és hogy ő mennyire szerette azt, amit én csinálok, de nagyon sajnálja, nekem se nyilatkozik, de ha egyébként úgy gondolom, akkor adjam meg a nagynéném telefonszámát, ő vagy az ő ismeretsége, mert rendelkezik ilyen ismeretséggel Izraelben, majd segíteni fognak neki. Tehát múlt az idő, a népmesében hazajött a Nagynéném, és elmesélte, hogy neki lett egy valószínűleg külügyminisztériumé kapcsolat, amit én szereztem, és ezért mennyire roppant hálás, akivel hol tudod beszélni, hol nem a körülményeknek megfelelően, és hogy köszöni nekem, meg ennek az illetőnek a segítséget, és miután ő elmesélte csomó olyan részletet, amivel én nem tudtam eldönteni, hogy akarja e szórakoztatni a egy részről azért, mert nem tudtam, hogy nem ersége. Nem össze, összeegyeztethető-e azzal, hogy az ember a magánéletére vagy a rokonairól nem beszél, függet attól, hogy én a kejfejancsibon aztán nem nagyon tettem lakatot a számra a saját életemet illetően, tehát ebben volt valami átságos, és közben volt egy jól vagy rosszul értelmezett lojalitásom ezen külügyminisztériumi emberrel kapcsolatban, hogy akarja mely én őt abban a helyzetben hozni, amiben neki magyarázkodnia kell, különös tekintettel arra, hogy ugye a HVG cikke után a külügyminisztérium és a HVG között kialakult egy kisebb k hogy mennyire normális körülmények között menekítették ki az embereket az első járatokkal. Hozzátéve, egy ilyen körülmények között szerintem normálisan nem lehet kimenekíteni senkit sem, mert ez nem normális körülmény. Tehát az, hogy valaki hogy jut fel egy gépre, adott esetben pénzért, vagy ököl, vagy könnyök mozgásokkal, ahogy a Múricka képzeli, hogy ilyenkor minden úgy megy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Tehát ebben a szorításban voltam, és már arra készültem, hogy felhívom a külügyminisztériumi emberemet, akit egyébként mentszert másnak hívnak, még mielőtt itt azért ezt teljes homályba vész, és fölhívtam ezt a tót András, és mondtam neki, hogy hát mielőtt még az államtitkárról beszélnék, azelőtt szeretnék neki valamit mondani. Aki mondta nekem, hogy azon kívül egy teljesen alkalmatlan pillanatban hívtam földe aztán nagyon kedves volt, kérdezte tőlem, hogy milyen államtitkár. Mondtam neki, hogy a menszer, mondta, hogy fogalma nincs, hogy kiről van szó. Magyarul egyéb pillanatlan másikra azzal szembesültem, hogy aki egyébként kapcsolatot tartott az én nagynénémmel, mert ez nem a külüminisztérium, hanem ez a díj soki. Aki nem nyilatkozott, de aki legalább négyszer fölhívta a nagynénémet vadidegenként, kapcsolatot tartott vele, és megtartotta benne a lelket, ezen kívül effektív segítséget ígért neki abban az esetben, hogyha neki ott helyben valamire szüksége van, de hát éppen Netanyában nem volt semmilyen, tehát nem tudott neki segíteni, de ez a srác hívta fel, és nekem olyan lelkismeret furdalásom támadt ezen srác iránt, aki ennyi mindent tett, hogy hát én leborultam a lábai előtt, beszéltem aztán a mentszerrel, is, azt itt most nem részletezném, lett egy kapcsolat, a másik kapcsolattól lassan búcsutintek. És hát ugye ültem a nagynénémnél, aki mutatott egy szerződést, amit a nagykövetséggel kötött, amiben arról szólt, hogy neki hogyan kell visszaadni azt a pénzt egy hónapon belül, amit egyébként ő fölvenni se akart. Benne volt, olyan a nagykövetség ezért mekkora költséget számol el, és benne volt az az elmondás, amit a nagynéném elmesélt az ottani magyar külképviseletnek a hozzájuk való viszonyulásáról, amit az ember nem pont így képzelne el, mint ahogy egyébként ezt hozzá téve, amit nem tudok kontrollálni, tehát csak feltételes módon tudom mondani, hogy például a feltételület szabva az ő kimenekítésüknek, ha ez kimenekítés az, hogy mindenkinek legyen valami folyószámlája, miközben fogalma nem volt, hogy miért kell ez folyószámla, miért kell neki kifizetni valamit, miért kell fölvenni egy kölcsönt a nagykövetségtől, miközben azt ő is kifizethette volna, és meg annyi olyan dolog, amit ma már azért nem tartok véka alatt, mert egyrészt a Sándor megkérdeztem, másrészt meg megpróbáltam mindenkivel tisztázni, akire ez tartozik, de végül is ezt senki nem gondolta velem megbeszélni, beleértve a, a külügyminisztériumot, ahol én egy ideig próbáltam egy olyan lojalitásnak eleget tenni, ami egy személyes kapcsolatnak szólt, ami egyébként egy totális kicsinyesség ahhoz képest, amit elmesélt a Sándor, hiszen ez elvész az egészben, de hát sok ilyen történetből áll össze az élet, és hát most leviszem a hangsúlyt. Nem azt gondolom, nem gondolok én világvégét, mert azért azt nem, hanem az a csapda idegesít, amit te is szóba hoztál, mert ez végül is példanérküli a világ ha úgy tetszik, hogy mondjuk egy háború, és nem is egy akármilyen háború, kellős közepén, egy olyan háború kellős közepén, ahol egyébként a kihívó fél egyértelműen, véggondolva, provokatív módon, jószerivel, kizárólag a civilek között választotta a célszemét, jeket. Ha katonai ellenállással éppen találkozott, hogy arra ment valami katonai bizé, akkor persze lett párharc vagy tűzharc, de célzottan civileket akarnak nagy számba ölni, hogy a kihívottat, Izrael a zsidókat olyan helyzetbe hozza, hogy noha mindenki megmondja, hogy egyébként persze a védelemhez joga van. De hát a mérték és a méltányosság. Igen. Iszonyú nehéz dilemma, és e, őrülten, e, nem tudom, hogy hálás vagyok-e a sorsnak, hogy, e, hogy e, abban a helyzetben vagyok, hogy nem tudok oda menni. E, e, nem vagyok zsidó. Mit csinálnál oda menni? Lőnék. Kire? A hát, hogy kire? Hát ahhoz, hogy lőjél, nek, ha reguláris regulális hadsereg tagja vagy, csak akkor lőhetsz, ha egyébként ezügyben bevetnek. hogy? van. Úgy van, egyébként megőrzik a határt, és hogyha átjön valaki... De most megannyian vannak a seregben, akiknél fegyver van, még van. se lőnek. Jól van, Jó, csak mondom, megkérdezt, hogy mit csinálnék, lőnék. Jó, de lőhetnél úgy is, mint aki lőtt Brüsszelben. Ugye most vicceszám. Én most azt mondom, hogy a belső indulatodból adódóan a indulat egy a az Tessék? Azt se szeret, sem ez az hogy ez... Hogy ez jó, persze, hogy van, van ebben indulat, de egyébként egy nagyon eh, koncentráltan és egyértelmű racionális kérdés az, amire választ kell adni. Valami, a majdik, hogy olvastam az idézetet, az a helyzet földjeim és uraim, hogy háborúban ölnek és emberek halnak meg. És az egyik fél akkor adja föl, hogyha kénytelen föladni a támadó fél. Én megértem, és át is érzem, és hihetetlen, de ne haragudj, eh, Sokféle párhuzamot mondhatnék még. És még a világ felelősségét. Volt a Hamas ellen tüntetés az elmúlt egyében, meg lázadtak ott a gázaiak. De azért ez a dolog, és az is igaz, tudom, persze. És hagyták kinőni a hamast, amelyik ugye egy nagyon-nagyon innovatív találmány, egy szociális háló, egy segélyszervezetből megépül, egyre inkább lényegében egy állam amelyiknek szinte mindenki ott Gázában az alkalmazottja, és az életével játszik, hogyha kritizálja. De az ott élők is, meg azok is, akik sajnos, ha ellenáll, és remélem nem vesztették életüket, valamilyen módon csak közük van ehhez a bulihoz, ami ott létrejött. És mi az, hogy ennek az ügynek a kapcsán... Szabadságot Palesztinának című történet van előadva. Egyébként például még a, a, a nyugati sajtóban is. Ott van, megkapták. Megkapták gázáz. Kivonultak. Ott van. Az elmúlt 30-valahány év, végesen végig, arról a történet, iszonyú nehéz nyilván, gyilkosan nehéz, de végül is mindig egy lépés egy, egy lépéssel, stand by step, elvileg el lehetett volna jutni a palesztin államhoz, ha egyébként azok, akik, ha úgy tetszik ideológiai alapon is a zsidó állam elpusztítására törekednek, bármikor is akartak volna egyébként egy konszolidált palesztin államot. Mit csinálnak zsidók, magyarok a földközi tengerbe, és tőlük még mi? is? Könnyebben tudok kérdezni, könnyebben nincs más. Min múlik az, hogy nem akartak palesztinállamot? Vagy nem akartak elegen, vagy nem akartak kellő erejjel palesztinállamot? Vagy ha lenne palesztinállam, akkor ez a mostani konfliktus hát, nem lenne. Hát Na, ez, ez is egy jó kérdés. Jó, de, Már a de, kontextus ugyanaz lenne. De, de, de nyilván arról van szó, hogy itt egy ö, ö, beszorított, tulajdonképpen élhetetlen helyzetben élő embereket néhány ezer, vagy nem tudom hány, nem tudom mennyi, ócska terrorista gazember fogságába került. Ők is áldozatok. Tehát én szerintem, én értem azt, hogy azt mondod, hogy ott a minden palesztin valahogy almaztól függ, de ettől ők még áldozatok. Minden minden diktatúrában, minden, minden csakban, le, ők legalább annyira áldozatok, mint azok az izraeliek, akiket A ők eszközként használódnak. És az, annak a kérdésnek a feltétele, hogy hol van, ugye erről szól az Openheimer film is. Az ember állandóan ezzel szembesül, hogy hol vannak ennek a határai. Ezek szerintem fontos kérdések. és nem lehet leszörni azzal, hogy azt mondjuk, hogy hát a zsidóknak igaza van. Igaza van. Igen, szerintem is ebben a helyzetben a Zsidó államnak meg kell védenie önmagát, erőt kell mutatnia. Nagy baj, hogy nem tudott erőt mutatni időben. Ez a zsidó állam felelőssége, mert egy működésképtelen állam, gyakorlatilag, mit tudom én, nyolc éve nincs egy ö, ö, működőképes kormánya. A félsőséges, ö, jobboldali zsidó ö, szervezetekkel, ö, ortodox egyházakkal kellett összeállni a Natányának, hogy valahogy összetákoljon valamit. Elterelődött a figyelem a politikai figyelem, arról, amire oda kell figyelni, a titkosszolgálatok elkezdtek a politikába így úgy beszállni, tehát itt van egyfajta felelősség, ami, ami, ami ne, ma, majd, majd végiggondolható, e, e, mert azért ezt, hogy mondjam neked, ez erről, a, háma, erről a, a Mossad nem tudott, ugye a, a, a, a zsidó titkosszolgálat, az legalábbis érdekes. Ugye? Jó, de én hadd ki legyek teljesen földszintes, bár nem szeretek földszintes lenni, ugye némi ismeretem van, és egy párszor voltam ott. Amióta Izrael van, tudtam, mert sose volt béke. Jó, eh, Tehát van olyan, egy, olyan, van... Egyébként olyan szakértők, eh, olyan érdekes voltam, nem tudok, ez egy rossz kifejezés. Abszurdban hallottam, amikor most is hallottam egyébként izraeli kommentárokat is, hogy és hát Jom Kipúr. A Jomkipúrű háború 50. évfordulóján megint Jomkipúr, hát ettől én össze-vissza szartam magam. Hát, hát ez egy ilyen ország. Hát most jó, is, jó, jó, csak jó, mondom. Jó, hát... csak hát azt, persze, hát én is, ha hamasz terrorista lennék, akkor valószínűleg szombaton indítanék támadást, és lehetőleg Jomkipúrkon. Az, hogy erre nincs figyelem, ez nem működik a védelmi reakció, ez egy komoly probléma. É, szóval, vala, valamilyen módon ennek a kérdésnek, Persze, igazad van. Én is, én sokszor voltam Izraelben, mindig meghökkentett a nagyon szép lányok, és erős fes a múzeum előtt leteszik a gulába a gépuskáikat, és bemennek, megnézik a múzeumot, egy ott marad örködni. Tehát ez a fajta állandó háborús készültségük, ebben élnek, amióta Izrael van. Ezért nagyon nehéz megérteni, hogy miért, miért uh -huh. nem reagáltak erre a helyzetre megfelelően és időben. De ezzel együtt is azért itt most egy, hogy mondjam, itt a mennyiség át csak minőségbe csak, hogy valami dialektív. Hogy akkor, amikor tényleg az van, hogy ö, százakat mészárolnak le, hogy, ö, hogy elhurcolnak gyerekeket, kisgyerekeket, hogy ö, ö, ö, ötezer rakéta indul el egy ország felé, ami azért, hogy mondjam, az már olyan, mint egy csillaghullás augusztus végén. Tehát ez félelmetes dolog. Ez, ez már egy olyan összetett dolog, ami egy Háború megindítása. Tehát ez, ha úgy tetszik, megtámadása, effektív megtámadás. Ez nem ugyanaz, mint hogy állandóan készültségben van. Két dolgot akarok kérdezni. Az egyik az, vagy mondani, az egyik az, hogy amikor én a szoknut által kint voltam, és ugyanazt a fialát nyújtottam, mint most, csak akkor még naívabb voltam, és ebből adódóan talán elviselhetőbb. És ott egyfolytában érdeklődtem, mert ott ugye elnézést a kifejezésén, nagy garra mondták ugye Izrael állam ö, védelmét, és hogy ezt hogy kell megvédeni a, szomszédok, a szomszédokkal, tehát akik a határon kívül vannak, akik támadó jellegen léptek fölé, meg egyfolytában azt kérdeztem, hogy ez a konfliktus egyébként a szomszédságban élek, élőkkel legyenek azok libanoniak, szíriaiak, vagy palesztinok azokkal, hogyan jött létre, és egyfolytában lelettem torkolva, hogy nem az a kérdés, hogy hogy jöttek létre, hanem hogy ezt a hogyan kell föntartani, a végén majdnem kiutasítottak Izraelből, és ez a, ez a hozzáállásom, ez ma is megvan, hogy szeretném egyfolytában megérteni, miközben hiába érteném meg, ez jelen pillanatban nem ezen a megértésen alapszik, hiszen egyébként Izrael állam léte adott. De a másik, amit akartam kérdezni, az éppen a, az éppen napirendről levett Ukrajnával kapcsolatos, mert ugye azt mondta Sándor, hogy elmennél oda és lőnél. Ugye éppen most lehetett olvasni arról, hogy nem tudom, szerbek eh, hogyan mennének eh, Ukrajnába harcolni az oroszok mellett. Ugyanez a felgerjedés Ukrajnával kapcsolatban nem volt meg benned? 2024 február 24-én Nem számunkra 2024 20, még nem volt. Nem, 2022 február 24-én eh, amúgy egy egy, egy olyan nap volt, amikor csináltuk a kötött fogást, és nagyjából uh, akkor egy-két órás elcsúszással uh, tudtuk meg a hírt. Hát lényegében igen, ugyanez volt, de azt mondtam emlékszem, mert szó szerint ennek se se hozta, és a logikája ugyanaz. Bocsánat, hogy kérek, idézem önmagamat. Idezt. Amíg Putyint nem fogják ott babasztani, és nem fogják legyőzni, ennek a háborúnak nem lesz vége. De mondtad azt hogy mennél és lődnél Hát azt nem mondtam. De én ezt kérdeztem. Hát, az még az első sok volt. Én egyébként ezt a két dolgot, meg mindazt, amit körül rajlik, de hát, ah, bocsánat, nem szeretek én mondani, ezt engem tényleg a 30-as évekre emlékeztet. A, és Ukrajnáról Ukrajnára is gondolok, igen, mert ugyanakkor meg egy nagyon fontos dologban más, mint a 30-as évek. Az ukránok nem olyan impotensek, és nem, mint annak idején, elzárt és Rotaringi esetében, illetve Franciaország rohanása esetében a franciák voltak petem marsóig bezárólag. Igen, úgy gondolom, hogy az orosz háború, az nem orosz rossz-ukrán háború, hanem orosz európai háború. Meg van támadva Európa, csak Ukrajná ellenáll. Hát azért abban a szempontból egész más a helyzet, és ezért engem nem emlékezhet egyáltalán az armüszerség. Sok minden miatt nem emlékeztet, ebben nagyon nem értünk egyet, mert azért itt van egy megkérdőjelezhetetlen, erősségű, globálisan működő NATO, ami, ö, ami az arabok számára ugyanolyan megkérdőjelezhetetlen, mint az oroszok számára. Tehát azért itt ebben az értelemben szerintem a globalizált ö, nyugati világ, amit Orbán szerint már meg is halt, már nincsen, az csak mert ma még nem beszéltünk Orbánról, az, az, az, az, az igenis egy működő képes védelmi rendszer, és ez bizonyos értemen Izrael számára is egy üzenet, mert akkor, amikor ott megjelenik a világ legerősebb flottájának a két legnagyobb anyahajója, akkor azért azt, azt jelenti, hogy ott meg kell gondolni a szíriaiaknak is meg a libanoniaknak is, meg palesztinoknak is, hogy ők meddig mennek el. De meg, megint nem válaszoltál a kérdésemre. Létezhet az, hogy te, mint harcoló alakulat most éppen Ukrajnából átmennél Izraelbe? Ha úgy lenne. Igen. a fiatalabb ha ha fiatal volna, Akkor Igen. most átmennék-e Ukrajnából Izraelbe? Ott lennél -e Ukrajnában? Ha. Hát ebben azért... Hát először is vagy. Ez az egyik... Ez a kérdés teljesen fals... Mondtad, uh, hogy elmennéd Izraelbe. Igen, ezért igen, igen. Elmenni. Ezért kérdeztem, hogy Én. egyébként Ukrajnába is elmentél volna elő. 2022, de nem, nem, nem, nem, nem tudom hanyadik. Nem ugyanaz. De mi az, hogy nem merem? Hát mert úgy az. nem ugyanaz. Nem, azért, mert nem akarom eljátszani, a, hogy hívják ott, hát, azt de, a mértéket. Az lehet valami ezt több köze, mint a másik. De az Egy a... érzelmi kérdés, nem? Uh... De ez egy vagy? másik pálya, ez, ez egy ez, ne, ez, egy, ez egy teljesen másik be. pálya, de nem, mert ennek nem ahhoz van köze, ahhoz van köze, hogy a dolog eszkalálódik. E, és eltelt 600, több mint 600 nap, több mint 600 nap eltelt. Nem tudom, hogy milyen lennék akkor, hogyha fiatal lennék, én ez pont olyan elképesztő borzadonnak élem meg az ukránt. Mint, mint, és közben meg egyre kétségbeesettebb vagyok, mert látom, hogy a megértés teljes hiányát. Egyébként közöttünk nincsen vita azzal, hogy Ukrajna harcol, meg attól, hogy Izrael harcol, attól még egyébként persze, én hiszek a nato még míg minden kutyafülébe ennyiben más nyilván a 30-as évekhez képest, és nagyon remélem. Csak mondjuk például van még egy nagyon nagy különbség, a nukleáris fegyver. Amúgy meg de először is nekem nem kell magyarálnom az érzékenysége, mert én nekem egészen nagy irodalmam van abban, hogy egy büdös zsidó vagyok, hogy ez most hagyjuk, tehát nem ezért nem, nem, nem, nem, nem, nem ezért nem. mondtam, hát ja. nem, igen, a fiam zsidó a, azért, de, de, de nem ez, nem ez a közöm tudod, amikor én 1992-ben először uh, Izraelbe léptem, én is nagyon sokszor voltam uh, addig én igazából az egészről nekem semmiféle fogalmam nem volt, engem az ország és az a nemzet megfogott, az pont Oké, azt szeretném megkérdezni, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, az, ami benned dúl, benned van, mennyire érzelmi, mennyire értelmi kérdés, miközben ezt az ember egyébként sebészkéssel se tudja elválasztani. Na össze a Azt kérdezem tőletek, hogy mostani beszélgetés kedvéért, és akkor itt megjelenik Orbán Viktor, kiástam, Sajtóközlemény 2023. március 17-e. Ma 2023. március 17-én a Nemzetközi Büntetőbíróság római kettes előzetes kamara elfogató parancsot adott ki két személy ellen az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Egyrészt Mária Aleksejevna Vova belova, valamint Vladimir Vladimirovic Putyin kapcsán a kamera úgy ítélte meg, hogy az elfogatóparancsok titkosak a sértettek és a tanuk védelme, valamint a nyomozás védelme érdekében, mindazonáltal tekintettel arra, hogy a jelen helyzetben érintett magatartás állítólagos folyamatban van, és az elfogatóparancsok nyilvánosságának ismerete hozzájárulhat a további bűncselekmények elkövetésének megakadályozásához. A kamara úgy ítélte meg, hogy az igazságosság érdekében a nyilván felhatalmazza nyilvánosságra hozni az elfogató parancsok fennállását, a gyanúsítottak nevét, azokat a bűncselekményeket, amelyek miatt az elfogató parancsot kiadták, valamint a kamara által megállapított felelősségi módokat. Na most, hogy Ehhez képest megalázó módon viselkedette Vladimir Vladimirovich Putyin Orbán Viktor Pekingben, engem kurvára nem érdekel. Ez egy olyan részlet, ami érdekelje azokat, akik ebben találnak fogást. Engem maga a tény érdekel, hogy 2023. március 17-én kiadtak egy ilyen elfogató és az, akivel kapcsolatban kiadtak egy ilyen elfogató az ott tárgyal az én hazám Szeretném eldönteni, hogy számotokra ez mit jelent. Hát, nézz, én az, az első reakcióm az volt, de aztán mint ahogy Izrael ügyben is próbálok meg higgadt maradni, a nagyon nehéz, a, hogy, hogy miért kell nekem szégyellenem azt. Ugye én tudomásul szoktam venni, hogy ezt az embert most már sokat szól megválasztják, Értem is ennek az okát, érteni vélem, mindig fölteszem magamnak a kérdést, hogy de miért csinálják, és próbálok meg ebből kicsit távolságot tartva megérteni az Orbáni világ működését, lényegét, és nem az indulataim alapján ítélkezni. Mégis most azt egy szégyenérzés fogott el, hogy a fenegyen... És akkor indulatosabb voltál, akkor milyen érzés fogott el? Ebben, csak ebben szégyenérzés volt. Indulatos az izraelileg voltam, ebben nem voltam indulatos. Úgy látom, hogy miközben abban az Orbánék reakciában, igaz, hogy más is szóval áll Putyinnal. Tehát ugye nem mondhatjuk azt, hogy a világ nagypolitikai szereplői ne próbáltak volna meg hatást gyakorolni. Macrontól kezdve Bidenen keresztül sokan próbálnak, próbáltak meg valamilyen módon hatást gyakorolni. Putírait Ebben az a egyrészt nevetséges, másrészt szégyelni való, hogy mindenki pontosan tudja, Ormán Viktor is, hogy ő neki ebben nem osztottak lapot. Tehát nem ő lesz az, aki valamilyen érvel meggyőzi a miniszter, az, az, az orosz elnököt, hogy te kollega hagymájszta, abban nem lesz ez így jó, tehát neki ebben nincsen szerepe. Ő legfeljebb bábként tud ebbe szerepelni, és teljesen mindegy, hogy őt megalázták hogy nem, ezt fogalmam sincs, én ezt nem látom ilyen egyértelműen egyáltalán abból a kis részletből, amit az orosz tévé mutatott be, tehát nem valaki kivágta, hanem az oroszok ezt mutatták be, amit ott valamit rakosgat Orbán, de hogy mi keresni valója van az én ebben a történetben, ebben a megalázó helyzetben, nem a kiszolgáltatottság az érdekes, hanem, hogy mi a fenét keres egy ócska, háborús bűnös, egy gazember mellett, mi dolga van neki ott, tudnélik, nincsen dolga, nincs dolga, azon kívül, hogy eszközé válik a Pucsini cuccnak, ami arról szól, Pucsin azt mondja, velem nem állnak szó, hát nézzétek, itt ez a kisfiú, ez is itt beszélgetve. én veled. tényleg, egy földszintes paliként tudok olyan kérdéseket föltenni, amelyek számomra relevánsak, azokban a magasságokban, amelyben ti vagytok. Néha elárvultan érzem magam, bocsánatot kérek, ez most nem gúnyos volt. Én emlékszem arra, amikor a 90-es években, a magyar rádióban, én azért nem szálltam be egy livbe, mert abban a vasárnapi újság készítője volt, azon gondolkodom, hogy a szóképletes értelmében ebben a livben, amelynek neve Magyarország, nem kerülök-e hasonló helyzetben a miniszterelnökömmel, De. miközben egyébként a Magyar Rádióból el lehetett jönni, mert az a Bródi Sándor utca, Pollakmiájtér, nem tudom milyen ö, körül, Köszönt Királyi utca körülhatáról telek, Magyarországról viszont csak olyan országokba lehet elmenni, amelyek nem Magyarország, beleértve, hogy éppen az említett, Korábbi másik probléma kapcsán, probléma, háború kapcsán, Szlovéniában éppen ezekben a napokban fogják majd bevezetni, vagy visszaállítják a határellenőrzést, Tehát, hogy minden átalakuló félben van, tehát, hogy jelentán el akarnám hagyni az a hazámat, akkor se lenne az olyan könnyű, mint egyébként, de ez már tényleg részletkérdés. Azt kérdezem, hogy, hogy ehhez, hogy viszonyúztál, elmondtad, most meghallgatom a csintalon. Nagy lényegében egyébként azt mondta. Gábor is azt mondta, nem vagyok talmazva a kommentárosan, amit te mondasz. És, és ezzel a teljes mértékben egyetértek. A szégyen. Ennek egyébként az a, a szörnyű következménye. Ő, tehát ha egy szégyent éreznél velem kapcsolatban, nem jönnél ebben a műsorba el. Te pedig egy az, olyan... Isten, biztos, hogy nem. Ezért mondom. Te viszont egy olyan ember kapcsán érzel szégyent, aki ennek az országnak a... Hát, minisztr... Hát, hát, barátom, azon kívül, hogy adott esetben, meg nem adott esetben is, ha úgy tetszik folyamatosan, az ember igyekszik a maga eszközeivel egy ilyen helyzetem változtatni, azon kívül nem tettek mást, hát illetőleg az oly sokszor emlegetett fogom magam, és tarkolom saját magamat, témi dolgot, de hát azért ezt nyilván nem fogom megtenni, mert egyrészt van de a nem mellékesen erős szuiciditás van miatt a, bennem, amiatt, mit folyik. Nagyon erős. Na szóval mindegy. Azt akarom kinyögni, hogy, hogy csak nem mint hogyha nagyon fontos lenne, de hogy az a kérdés egyáltalán előkerült, hogy, hogy, hogy most megalázták-e őt, vagy nem alázták meg, ezt is nagyon, teljesen farsnak gondolom, mert a, a pasas magát reprodukálta pont. Ami meg ezen kívül nekem eszembe jutott, hogy mennyire, mennyire primadonna, mennyire e, nem szoktam és nem is nagyon szeretem az ilyen pszichologizáló megközelítéseket, de hát ennek az egész tucsnak csak annyi értelme volt, hogy főn a világ sajtó vele foglalkozott. Ennek az igazi világon semmi más értelme nem volt, illetőleg az a, az a rettenetesen kontraproduktív hatása, ami eh, szerintem viszonylag ritkán hangzik el, hogy ott élnek, helyen még mindig élnek magyarok. A hétköznapi szövetekben, ahol a hétköznapi emberek ott Ukrajnában egymással érintkeznek, meg vannak ott, mondjuk Ukrajna keleti részéről oda is, hogy ezek az emberek és ez az ember milyen elképesztő károkat okoz. <kül> Mert nyilvánvalóan egy hétköznapi életben nem ilyen kedvesen egy asztal körül beszélgetni, csak meg a politikát, e, hanem az bizony a mindennapi viszonyokban megjelenik, és az indulatokban megjelenik. Hogy az ember milyen elképesztő károkat okoz e, a nemzetnek, hát ez valahogy, ezen nem, egyszer nem tudok túlépni, hogy és, hogy... és nincs felismerés. Amikor elhangzik az a szó, hogy nemzeti érdek, mert mindig a nemzet érdekei az elsők, eközben folyamatosan van minden ponton rancsolva. Minden ponton a hétköznapokban, a gazdaságban, a szociális az egy, minden ponton a nemzet érdekeivel szemben történnek dolgok. Egy magamutogató primadonna a miniszterelnöknek. Aki egy poénére, egy izére adja magát. Csak azért, hogy fölkerüljön a New York Times címlapjára, vagy. Van itt egy történet, ahol mert ugye papírok vannak itt, és nincs minden pontosan a fejemben. Tarkolövés nem, de a tehetetlenségnek egy ilyen. Borzasztó érzés. Egy egészen furcsa. Ezt csak szóval Ide, és elolvasok nektek egy történetet. Ja, még megkeresett, hogy mondjam, ez a liftről most eszembe jutott, nem meséltem, neked lehet, hogy külön meséltem, vagy még valamikor a 90 és 94 között, amikor az első parlamenti ízé volt, itt ugye nagy kérdés volt, hogy ki köszön kinek, hogy meg, hogy köszönnek-e, vagy nem. Nekünk mondjuk, még csak viszlások köszöntek már az MSZP-seknek a, a, a Fideszék, és akkor volt Isten egy Péli Tamás festőművész, aki képviselő volt, és mentünk a Tamással elég jobba, keverettem vele, és akkor beszálltunk a liftbe, és megjelent az Orbán. És akkor belépett rajtunk. Semmi. Azt mondja a Péli, kezdjük csókolom Orbán néni. Nem válaszolt ez a faszkalap semmit. <köhö> és mit áll Isten egy fél év múlva megint előkerült ez a dolog, és ugyanez a jelenet. Faszkal. És azt mondja a Péli, hogy kezdj, csókolom Orbán néni. És akkor azt mondja Viktor, hogy ne haragudjon már képviselő úr, miért Orbán néni zengem? Tudod, kisfiam, mi feléink a mi fajtánk nálad a divat, hogy a férfiak a nőknek erőre köszönnek. A kormány 451 2023. október 4 kormány rendelete egyes jutatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályra a kormány az alaptörvény dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összeangolásáról szóló dörödöm, dörödöm, dörödöm eljárva a következőket rendeli el. Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményének az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kiirdetésről, deredem, deredem, deredem ideje alatt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évig deredem, deredem hozzájárulás, meghatározó, közvetlen szó közvetlenül a szőlészetről és borászatról szóló 2020 évi Dörödem-Dörödem yeah. törvény bekezdése yeah. szerint forgalomba hozatalt kezdeményező borászati üzemengedélyestől palackozott kiszerelésben vásárolt oltalam alatt álló eredetmegjelősel eredetmegjelőse, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott Dörödem borászati termék reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében továbbá üzleti ajándék vagy csekély értékű ajándékén történő juttatása. November 16. Orbán Viktor S.K. Mindezt tehát összefüggésben az Ukrajna területén fennálló fegyveres hát. konfliktusra. De ezek tényleg már azok a e, ilyen vicclapba illő e, cinizmusok. De ez magyar a, Ez Jó, hát a magyar közlöny gyakran a vicclapba illő Arról szó, hogy valakiknek érdeke volt, hogy gyorsan elintéze, hogy az a, egyébként bajban lévő borászatoknál adómentesítsennek ugye bizonyos, terület, bizonyos termékeket, és ezzel itt karácsony előtt meg lehet növelni jelentősen az ajándékozás mértékét. Ezt a vészhelyzetre hivatkozva, de hát de nézd meg, 550 mondják, hektárnyi területet a vészhelyzetre hivatkozva, kivonva a, a kerületi hatáskörökből épített be a kormánya, jóisten azt se tudja az érintett kerület vagy a főváros, hogy mit építenek ott, ami súlyosabb, hogy mi lesz most, hogy a borászok keresnek egy kis pénzt, mert valakinek fontos volt, a haverjának megdumálta, itt a vészhelyzet, megoldjuk. Ez a cinizmus teteje, ez tényleg, minden, és mindenek az alja, csak nem érjél az ingekű küszöbünket, mert azt akartam neked Nekem mondani, igen. miközben itt felháborodunk mi hárman, hogy épp most csináltuk egy budapesti kutatást, nem országos, hmm. ahol Budapesten a megkérdezettek Ellenzéki és ahol egyébként többségben vannak az ellenzéki szavazók, kb. 60%-ban és 32%-a csak a fidesz szavazó. A megkérdezetteknek 52%-a gondolja azt, hogy az oroszok a hibásak, 22%-a, hogy az ukránok, és a maradék pedig, hogy mindketten. Tehát azt, miközben mi itt azt gondoljuk, hogy itt van ez a... a közben működik ez a gépezet, közben működik, és a, a, a Fideszes szavazóknál háromnegyed gondolja azt, hogy a ukránok a hibásak a, a, a, a, a háború kitörésében, a helyzetben. Tehát Miközben mi, mi azt mondjuk, hogy, hogy, hogy e, a, itt van ez a szerencsétlen, aki ott ugrál, és nem meri még háborúnak se nevezni Putyin előtt a háborút, hanem úgy hívja, hogy a, ugye, a ad, Addig az övéi, és nem csak az övéi, hanem a budapesti nagy közösség, És azt gondolja, hogy hát bizony, itt megoszlannak a felelősségek. Talán jót is tette Orbán Viktor, hogy ő a Putyinnal találkozni Kínába, ráadásul Kínába, hogy mellesleg. Talán mégis csak jó, hogy nekünk van egy olyan főnökünk, aki ennyire benne van a világpolitikában. Tehát itthon ennek a, a fogadtatása finoman szólva karáncsem ilyen egyértelmű. Levittem. Nem, nem, Pilatok, de mi volt az utolsó mondat? hogy nem egyértelmű a fogadtatás. Ugye ez semmiféleképpen se hasonlíthat össze a 30 évekkel, mert ez a jelenség akkor még nem elétezett. Én a saját szakmámnak egyáltalán van szakmám, a felelősséget egyebek között ebben látom, és a kommentárműsorokkal szembeni egyre erőteljesebb, kirohanásom is emiatt van, mert én még azt is szívesebben elfogadom, hogyha valaki a tényeket ferdíti, de egyébként a dolog ö, tudatában is birtetett tudás birtokában van, mint általában a kommentár műsorokban lévők, akik épp úgy megbeszélik azt, hogy Karácsony Gergely éppen mit csinál, meg azt is megbeszélik, hogy mi volt a foci válogatottal, és aztán megbeszélik az izraeli konfliktus nagyjából úgy, hogy leves, főétel és desszert, nagyjából ezen a szinten. És akkor jönne egy másik ember, aki pedig más információkkal lát el. A tömegtájékoztatásnak az abszolút kudarca az, amit ma a legkülönbözőbb események kapcsán megérhetünk, hogy nincs véleményekhez lehet csatlakozni, ismeretanyag alig van, és az emberek ehhez szép lassan hozzászoknak. Nincsen igényük, nem, nem, nem van bennük igény arra, hogy ezeket az információkat valahol megnézzék, sokkal inkább kötődnek ahhoz a műsorhoz, vagy ahhoz a, ahhoz a megnyilvánuláshoz, amely egy hozzá érzelmileg közelebb álló embertől, adott esetben a, témek, a, a tények abszolút ismerete nélkül jut el hozzá. Ja, János, ez most, tudjuk évek óta, amúgy én nem tudom, De mit töm, Ennek most érjük tenni. be a, a, a gyümölcsre? Hát, meg még jobban be fog érni, Igen. még visszatérve a, a borhol vásárlás, ugye ez egy kicsi ország, itt néhány ezer szavazó is baromi fontos. Tehát a javarészt a bázisnak, most túl a véleményeken, meg az érzelmi azonosuláson, a bázis, már a Fidesz bázis egy része, konkrétan meg van vásárolva darabra. Ezt ennek tudom be, <kül> ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy, hogy nem egyértelmű, hát nem. Miközben, ugye emlékszem rá, 2022. február környékén a páfelé, én nem vagyok ilyen járatos csak, de tudom, hogy páfelé az egy eléggé fontos ember, ott a katolikus egyházban, vagy a Facebookra föl volt téve egy szövege, hogy ebben a társadalomban egy kicsit meg vagyok vagy jobban meg vagyok, egyszerűen nem tudják megkülönböztetni a bántalmazót a bántalmazottól, a gyilkost az áldozattól, ezek elemi kérdések. Ezek elleni kérdések. Az, hogy... Tehát... Téved, e sár... Nem tudom. Hát jó, téved, de sár... szerintem sár... elleni kérdés. Tudom, hogy ennél rosszabb helyzet. Mert meg tudják különböztetni. De nem úgy különböztetik meg, ahogy szerinted azt meg kéne különböztetni. Mert meg az, tudom... szerintem. Te máshol látod a jót, és máshol látod a rosszat, mint ahol ők látják a jót, ja, és hát, látják így. a rosszat. Mert egyébként a szerepeket kiosztják de ott nem az információ győzi őket meg, hanem valami mérvadó közeg, amihez magukat sorolják, amiben beállnak még sorba, és nem is foglalkoztatja őket egyébként de, olyan de, nagyon, hogy mielőtt állnak, most, elég, hogy ezek az emberek és kicsit, kicsit úgy csináltok, mintha áldozathibáztatást tennétek. Szerintem nem, az, nem, a, nem, a, nem a, magyar, a magyarok, hogy te szoktad mondani, vagy Orbán a magyar emberek, hogy egymás felé hozzálti neket. Nem, ők, nem, nem velünk van a baj, hanem egyszerűen egy olyan rendszer fogjaivá váltunk, és akkor mi tulajdonképpen, akik úgy érezzük, hogy nem vagyunk a fogjai ennek, persze mi is azok vagyunk, mert amikor erről beszélünk, én biztos, hogy fogja Amikor erről beszélünk, akkor erősítjük Ez tulajdonképpen. De. Amikor Karmelit a korostolnak hívjuk, és nem miniszterelnöki, okay. miniszterelnökségnek, a, akkor mi az orbánékat szolgáljuk. Tehát amikor természetessé válik egy országban az, hogy a miniszterelnök egy kolostorban Igen, rendel, Igen, ugye, Igen, ugye Igen. akkor tudni és, mi, és mindenki ezt használja. E, De most hogy jön ide? Jön ide hogy fogjai -e egy kommunikációs rendszernek, és nem mi tehetünk arról, még azok, akik, akik, akik közvetve válunk fogjaivá, vagy azok, akik közvetlenül válnak ennek fogjává, hanem van egy képített, korlátlan erőforrással rendelkező, a közpénzből korlátlan erőforrással rendelkező rendszer, ami ha teleragasztja az országot Brüsszel plakát, ö, bombákkal, akkor az emberek tényleg azt gondolják, hogy itt a brüsszeliek bombáznak, hogy nem az oroszok bombáznak e, Ukrajnában, hanem itt bombáznak a brüsszeliek. Jó, eljöttünk egyébként, de az evidens kérdésig, amit politikusokkal is mindig meg tenni, mi a feladat? Mit kéne tenni? Akármennyire kontraproduktívnak hat meg tele vagy kétségekkel, bár ez egy másik része a dolog, mert ezt kell tenni, nem tudom, hát mondjunk, jövünk, ember vagyok, beszélek, ítélek, kommentálom, ezt a fóbiára nagyon értem, igen, kommentálom azoknak az embereknek mindazt, ami történik velünk. Akik... Jó, de az áruld el nekem, hogy nekem régi, ide, régi mániám volt, hogy azt feltételeztem, hogy az emberek képesek az igazságérzetükkel szembe menni az egzisztenciális gondjaikokán. Egy darabig. Ez egy fontos kérdés. Most meg azt érzem, mintha egyébként az egzisztenciális helyzetük nem is határozza meg olyan mértékben azt, hogy közben az igazságérzetük megtorszul, és nem találok rá magyarázatot. Hát az és az nem alatt. látom azt az órát, ami a Gábornak ezek szerint megvan, hogy ez meddig tart. Mert akkor az a kérdés, hogy az én életemben még lesz-e arra esélyem, hogy befut a 6 as vagy az már azon kívül fog. De Anikám, elmondok neked valamit. Nincs. De, de ebben de ebbe nagyon. De én nem appelláltam értek. nagyon sokáig de ebbe, arra. De ebben én nagyon nem értek egyet. Szerintem azok a szövegek, ugye török Gábortól, csintalan Sándorig bezáróan, hogy ez most már így marad örökké, ez nem igaz. Nem ugyan a, a Gábor. Ezek a rendszerek könnyen össze tudnak omlani. Ez a rendszer recseg ropog. Oké, Nézzétek meg ezt az országot. Türelem. Recseg Gábor, ez És ha összedül ez az ország, akkor az emberek igazságérzete helyre fog állni? Abban az értelemben helyre fog állni, hogy Szembe találják magukat a tényekkel. Nehéz úgy számon kérni. Valami... most nem találják nem, szembe magukat? Nem, ma Hagyják nem. magukat befolyásolni. találnak szembe, nem a tényekkel. Senki nem. Amikor, ha valaki azzal találja magát szemben, hogy a, a Ukrajna és Oroszország együtt hibás azzal, ami ami történt, ez tulajdonképpen egy száv konfliktus, ahol itt ezek egymással szórakoznak, és ő nem érte ehhez, neki nem kötelessége elolvasni, neki nem kötelessége a bbc meghallgatni, nem is tudja, mert nem tud angolul, és a magyar verzió meg nem hozzáférzető számára, ő nagyon-nagyon kicsit érinti meg csak a politika, ő ezt látja, ami ki van ragasztva elé, akkor ő ezt fogja elfogadni, és ez nem lehet rajta számon kérni, Ez az, azokon lehet számon kérni, akik ezt a helyzetet teremtik. Nekünk van dolgunk ebben, hogy ezt elmondjuk, nem gondolom azt, hogy ez lesz a csodálatos megoldás, de szerintem ebben van felelősségünk, dolgunk, tehát ráadásul pártag is vagy, tehát neked különösen felelősséget. Nem, nem, a következő rajta, a személyes megtámadtatásokkán nem azt mondom, amit Török Gábor, jaj, és jaj, a okay. fiala kérdése nem arra vonatkozott. Én határozottan úgy gondolom, és például, ha már megtetted ezt a szívességet, azt kell, hogy mondjam, hogy 70 körül ezért szálltam ebbe az egész dologba bele, és most nyilván nem fogok programbeszédet tartani, hogy ne legyen Török Gábornak igaz a példa, de nem, nem mintha érdekelne. De de amit meg tudok tenni, ha úgy tetszik, a politikai apró munkában is, meg intellektuálisan is, meg fogom tenni az utolsó 2026-os választásokig mindenképpen, aztán meg azután is. Én nem akarok ezzel a rendszerrel együtt élni, és ez nem azt jelenti, hogy és a Jánosnak nem arra mondtam, hogy reménytelen, ha, hanem ha úgy tetszik a pszichológiai közállapotokra, vagy mi azt szarra vagy nem nevezzem ezt. Hogy Jó. lendüljön túl ezen a csalódásán, mert már izé. Az, hogy egzisztenciális okokból ki mire képes, az mindig egy ilyen utólagos magyarázkodás, mert Igen. Az, hogy belenéznek a szemedbe, hogy na, de János tudod. Igen. Egyébként most a lengyel köztévének az egyik prominense, kihez hasonlítsam nem tudom, mindegy, a választási eredmények fényében Kiúlt a köztévébe, és közölt a kedves lengyel közvéleményel, hogy durvább propagandisták voltunk, mint amit a kommunista érában elvártak tőlünk. Most képzeld el, kit képzeljek el? <gül> <gül> kit? Ó, de nekem személyesen ö, ö, mondta már ezt ö, hírtévés szerkesztő. Ja, persze. Jó, jó, hát én is szoktam. Mikor én mondtam neki, hogy milyen nehéz mama, manapság, újságírónak lenni, azt mondta nekem Kávorkám, Ennél nehezebb csak propagandistának lenni. Nem is úgy? Elvigyeljétek. De, de, hát de sokkal ennél nehezebb. Tehát, hogy érted, hogy a, a nehézség érted. Nagyon érdekes uh. ebből a szempontból, nem beszéltünk már róla ez az egész lengyel helyzet, amit én egyáltalán nem látom, hogy mi lesz a vége. Tehát én szerintem ez nem egy könnyű meccs, egy zavaros koalíció, nagyon-nagyon különbözőt akarnak a világból, nem tudom, hogy mennyi, mennyire működik, komoly eszközök maradtak a Kaczynszkiek kezében, de mégis azért azt jelenti, hogy nem kell, hogy örökre ez maradjon. És azért nézzétek meg, hogy, hogy, hogy a, akár a közvetlen környezetükben a csehek, mert el veszni az embernek a kedve, a csehek, a szlovénok, a melónia, hogy átállt, ahogy atlantistává vált, ahogy Európai hívővé vált. A, és szerintem a Ficó történet se ugyanaz, ja, az, az orbánok gondolnak sem. erről. Tehát azért, azért hogy mondjam, a, a világ nem erre megy, és szerintem ebben vannak mindannyiunknak valamilyen kis reményei. Én például nem érzem tovább se rosszul magam ebben az országban. Nem hagyom magam. Ö, az öreg barátom Jancsó Miki szokta volt mindig mondani, próbál meg finoman mondani, de nem fogom úgy mondani, baszok, én ezeknek rosszul lenni. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy Ez, az az ember... ez egy nagyon érdekes dolog. Én különböző emberek leszólítanak még engem, és mindenki. Ezt mondja, amikor előjönnek hasonló. Ugyanezt mondják. Látod, olyan csó szegény, benne nem is a filmjeivel, hogy, hogy, hogy valójában a Fidesz hogyan került adott esetben az MSZMP helyére. Hiszen ez a mondás az MSZMP del jött létre. Mm -hmm. És ugyan az MSZMP és a Fidesz között, én azt az egyenes összefüggést, amit nagyon sokan megállapítanak, nem látom, de hogy az én életemnek a kétharmadára, háromnegyedére, ahogy a vízben mondják, hatötödére, azt egyen jellemző, hogy baszok én eszeknek rossz kedvű lenni, hát ahhoz nekem az életem rövid. Én ezen kívül nem hiszek a túlvilágban, Gábor. Úgyhogy én irigyellek téged, ha tetszik, hogy ezt te így megoldod, de nem lépek a te utadra. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nem volt szó a kegyelmi kérésedről, a budaházi ügyben érintette kapcsán, de az most már egy olyan leágazás lenne, amire se időse energia nincsen. Szerintem, amit te mondtál, és természetesen az utolsó szójogát nem tartom meg ez ügyben, az inkább a homokba dugod a fejedet sem, mint egy őszinten remény abban, hogy te itt jókedvű tudsz lenni. Nem ízem el. Nem élve vissza az utolsó de, mondattal, hát de azért azt mondjam, hogy én, én amíg tudom ezt a dolgot távolságtartással szemlélni, amíg azt gondolom, hogy van értelme pofázni, addig szerintem az én jókedvem az valódi, és nem csinál. Ja, biztos nem. Ja, hát nem mit hogy ezt kérdés lett hogy én mit gondolok. Te. Igen? Persze. Nem, nem, azért nem. Egyrészt a, a, a, vitatom ezt, hogy bármilyen módon művű lenne, vagy csinált lenne. Én néha azon szórakozom, ahogy itt szóba hoztad ezt a MSZMP-t, és hát ugye én voltam szempé és szoktam mondani a éppen hirtévés kollégáknak, vagy volt barátaimnak, vagy akikkel együtt, fontoskodtunk abban, hogy mondjuk Gyurcsány Ferenc tudjon a retekbe. Szoktam nekik mondani, hogy édeseim, úgy megértelek benneteket, én a nyolconos években éreztem magam ilyen szarul, mint posti. <gül> Úgyhogy hát ezzel van. Van, így szarul, úgy szarul, amúgy szarul, viszont hallásra, viszont